זהו, הגיע הזמן להיפרד ולומר שלום. היה לי באמת באמת נחמד ונעים יחד איתכם ועם כל החברים. ואפילו, אתם יודעים מה? קצת עצוב לי בלב שכל חבר חוזר לסיפור שלו. אבוללה חוזר לטירה, לילוני חוזר לאימא פילה, חיפזון וזעירון... חיפזון <חיפ> וזעירון, מה אתם עושים כאן? מישהו זכוק אבוללה, איזו הפתעה! <laughs> ואתם הכדורונים, גם אתם כאן, אני לא מאמינה! <laughs> ופילונים עם הפילה, וואו! <laughs> וציין החתול, <laughs> גם אתה כאן, כולכם מרוח בליבה! <laughs> אני חושבת שזה ממש ממש סיבה למסיבה! <laughs> כמה כיף שיש כל כך הרבה חברים, אפילו שהם רק מהסיפורים!